Adaptare radiofonică de Val după piesa lui August von Coțebu De m când Am întors din capitală și în tot timpul acesta n-am primit nici măcar un rând. Aveți al scrisoare, m-am În sfârșit. Ba, e de la verișoara mea. Poți să pleci? Ia să vedem. Așa. Noi, piese de teatru. Dar ce mă interesează voi, mine? Se poartă rochi cu trene foarte lungi. E și? Pălărie pae. paie. Puțin îmi pasă. Cum? Și asta-i tot? De la Carl, niciun cuvânt? Și doar mi-a făgăduit că -mi va scrie prin mijlocirea verișoare. Oare să mă fi uitat Cu toate acestea voia să vină el însă încoace Cu o scrisoare de recomandări din partea ministrului Și acum? Nici nu vine și nici măcar nu scrie Mai ales când știe că urmează să mă mări cu Sperling Haide, Carl, grăbește-te dacă nu vrei să mă pierzi sau bine, ce? să știi că am scos prăjiturile de la cuptor și sunt foarte arătoase Îți fac într-adevăr cinste micuță sau bine Vai ce sărbătoare va fi mâine Dumnezeule, ce mare sărbătoare oh. Dar ce e rămas așa ca un canar bolnav? n Și ce-i mână? Nimic, bunicuță, dragă Ba da, parcă ar fi un toc de ochelar De lucru, vreau să-l E un medalion, un portret Un portret? Portretul unui bărbat? Doamne, apără și păzește N-aș vrea să cred copila mea Ce? O să iasă un scandal Dar de ce strigi așa bunicuțul? Că doar nu arde casa Cum să nu strig? Auzi, porți în buzunar portretul unui bărbat necunoscut Poate că l-a spus și în tainițile inimii Dar e în ramă, sub sticla. Lasă că știu eu pe bărbați Ești din ramă când cu gândul nu gândești Așadar Aici am ajuns. M-am împotrivit întotdeauna să fi trimis în capital. La vremea mea am fost și eu o fată cu educația leasă, dar despre capital nu știam altceva decât că acolo locuiește majestatea sa, regile. Astăzi, ce să mai spun? Frumos, bine am ajuns. Domnișoara și-a dus ca suveniruri chipuri drăgălașe, portrete de bărbați. Nerușinatul. Mă râg și mai dar cine e bărbatul ăsta? E, hai de vorbiște! Zău, bunicu, tot e frămâns degeaba! n cine e? Este... Cum să spun? Este portretul regelui nostru! Al regelui? Da! Mi l-a trimis verișoara! Știi de mult te iubim! asta-i altceva! Ia te uite, Zi, ăsta-i regele! Uh -huh. oh, voiam de mult să știu cum arată, dar de ce nu poartă nicio o decorație? Prălucește destul și fără ele. Ascultă, micuță, Sabinete, trebuie neapărat să-mi portretul acesta. Îl voi prinde cu nac la boneta mea. Vai de mine! O să-ți-l împrumut în ziua anunții și poate ți-l voi da și mine la logot. Atunci aș fi mai fericită să nu-mi porni niciodată. Iar că despre logodnă să avem iertare Așa, bine nu e rău să faci mofturi Varsă chiar o lacrimă, fugi de lume E, așa e obiceiul Și eu am făcut la fel În ziua de astăzi, fetele tinere își privesc pretendenții în față Și vorbesc despre căsătorie Ca și cum ar vorbi de o rețetă de tartă cu midală Nici vorbă să mai leșine după obicei în noaptea nunții La mine, bunico, nu sunt mofturi Nu pot să-l sufăr pe domnul Sperling Se agață de tine ca un scai e într una ca o coțofană mm. și un pros de nare pereche și... E, ia seama ce vorbești, copila mea. Mai bine rămân în fată bătrână. Dar, fiinte, Doamne, ce nu-ți place la el? Are un titlu frumos? E substitut de inspector al minelor, podului și șoseții? Puțin îmi pasă. Părinții lui au fost oameni cu vază. Bunicul lui era membru în consiliu orașenesc. Dar nu mă interesează. Vei avea rubedei numeroase? Da, și cu o aniversare în familie în fiecare săptămână. E, dar asta e foarte bine, dragă. De altfel, nu vei rămâne cu nimic mai preșos ca ceilalți. Ai o zestre frumoasă. Mușică, iar despre domnul Sperlin, dar ce să mai vorbim? Are o grădină de zarzavat la marginea orașului și un loc de veci la cimitir. Păcat că nu-l folosește de pe acum. Ei, obrasnico! Ah, dar iată pe unchi tău! Cerul să te aibă în paza, Andreas, fiule! un ncoațe tu ești vice de bisericii Și știi hmm. să un cuvântări frumoase hmm. Fii bun și luminează pe fata asta proastă Nici nu vrea să audă de logodnă hmm. Și pe deasupra își bate joc de domnul Sperdu hmm. Unchiul îmi va dreptate El are o bibliotecă bogată și prin urmare cunoaște bine lumea Da, da, o cunosc El vă poate spune că orice biată fată, Care a fost silită să se mărite împotriva voinței sale A murit de inimă rea Nu, nu, nu, nu, Sabine, <laughs> nu În biblioteca mea nu mai găsește asemenea cărți de lacrimogene Nu mai sunt la modă Nu le mai folosesc decât la mine în băcănie În chip de punci. Acum avem nevoie de întâmplări cu hoți Cu tâlhar Doamne, apără și da, da, Eu de pildă sunt pe cale să scriu o dramă Inspirată din viața lui Laurenț bain, Care a fost pânzurat chiar în fața casei noastre Berling va compune cântecile Nu, nu, da. nu scrie rău Și să pricepe mai cu seamă La sonete, potrivește bine Chiar dacă uneori le cam trage de păr Au abenite, auzi un băiat întreg, șperi A studiat estetica hmm? și ar putea să țină și cursuri pe tema asta Auzi, copila mea, Pe scurt, fetița mea va fi soțul tău Iar mie îmi va fi nepot Moștenitor la băcănie și ajutor la bibliotecă auzi. Și cu asta, basta Iată-l și pe tata Da, bine Da adu peruca. Am. Trebuie să mă duc la primărie. Numai de cât atâta. Suluga Sluga... dumii dragă frate. ce chinuită zi, trag din greu ca un animal de povară. Dar ce s-a întâmplat, frate? Cine, cine duce în spinare toate treburile? Cine se îngrijește de bunul mers al orașului? Astăzi am de judecat o de proces. Pe urmă mai e și veșnică pricină de neînțelegere cu toți cetățenii. Cu privire la măturatul străzilor. Întocmai. În alta comisiune guvernamentală spune că asta este datoria fiecărui cetățean. Și e drept fiecare să măture în fața ușii sale. Nu, Așa spune o veche zica. Nu, mamă. Sunt primar și președinte al Consiliului Parohial. Și nu o să mă apuc tocmai eu să măture în fața porții. Da, de decât să mă dea și în judecată. e tot acolo va rămâne. Chiar dacă procesul ar dura 20 de ani. Dar atunci n-am mai putea ieși din casă. Nu e nimic. Am stat acasă. Atunci aș vrea să-i văd cum ar descurca toate treburile primăriei în prevința asta sunt neclintit ca zidurile Babilonului. Ce-ar fi ajuns până cu toate privilegiile noastre dacă n-aș fi fost eu? Și cui îi se datorește faptul că putem celebra în sfârșit marea zi de mâine? Mie! Am fost săruitor și în felul acesta am salvat onoarea orașului. Așadar, fiul meu a rămas hotărât că tot mâine vom sărbători și logodnasa bine. E sigur, va fi o zi memorabilă. Dar fetița se împotrivește. Com? Sunt primar și președinte al Consiliului Parochial. Mie nu mi se împotrivește nimeni. Dragă tată, tată. Antidatoria. Dragostea pe urmă. Eu fiind al statului, este de datoria mea să dau cea mai mare strălucire sărbării de mâine. Scumpul nostru oraș Crenvencele era în ceartă cu Târcușorul Vecin, Rumersburg, din pricina unei coații. Fusese arestat. Noi voiam să o punem la stâlpul infamiei, cetățenii de Rumersburg, la fel. Voiam noi să o batem cu de voi voiau și ei același lucru. ne a durat cearta în tot acest timp. Acuzata a fost păzită cu strajnicie Slavă domnului că mai e încă în viață Dar mâine, în sfârșit, o vom pune la strălpâi în familie Noi! Eu cred că acuzata nu e cu nimic mai nefericită decât mine Cum adică? Ispășindu-și pe să va fi liberă Pe când eu, eu care n-am făptuit niciun rău Voi fi pusă în lanțuri pentru toată viața De ce? Doar domnul substitut de inspector al minilor, podurilor, șoselilor Este un băiat bine văzut are avere, o judecată sănătoasă, pe scurt, l-am ales să fie și nu îngădui nici discuții, nici amănări. Ne-norocita de mine, totul îmi stă împotrivă. Ce este, Margarete? A venit un țăran cu o scrisoare. Domnul care îl trimite s-a răsturnat în șanțul drumului. <griu> ia, ia, ia, în jură de toți dracii. A? Mi se pare că și-a rupt și piciorul uh, și trăsură. De Fale. când sunt primar și președinte al Consiliului Parochial, mulțumită lui Dumnezeu, nu trece săptămână în care să nu se răstoarne cineva pe șosea. De ce nu hotărăște în alta comisiune repararea șosei? <griu -i> Atunci ce s-ar face șelarii și noștri care trăiesc numai de pe urma accidentelor? Nu, nu, totul echipzui cu grijă. Dar unde e scrisoare? Intre omule! Iertare! Înălțimea voastră, un drumeț a căzut în șanțul mare de pe șosea. Mm. Trebuie să fie un om mai de soi, care și felinare la trăsură. Oh, mai că s-au cam hârbuit în căzătură. Cum sta stă cu mâinile și picioarele? Pune un altă au rămas întregi. Da, ce drept și la a cam zdrelit puțin. Ce trăsură? U, jale mare! O luată a sărit tamal lângă tablița unde stau scrise dările pentru îngrijirea drumului Ca să-i treacă de urât n-ar strica să le citească Ce vrea de la mine? Mi-a dat jumătate de galben să vă aduc răvașulă Poate au fi venit pentru serbarea de mâine Sau poate... Vai ce tare îmi bate inima să vedem, să vedem Din partea sale, primul ministru? Toată lumea să tacă și să asculte Dragă domnule primar, aducătorul acestei scrisori, fostul meu coleg de școală și universitate, domnul Olmers. E Domnul Olmers pur și simplu, fără niciun titlu? Și prieten cu ministrul? Auzit multe lucruri frumoase despre dumneata și orașul dumitale și dorește să petreacă două-trei săptămâni printre dumneavoastră. Au copii? În capitală nu se vorbește decât de mine și de orașul. Ce mai departe! Ce mai departe! E deoarece mie. Foarte drag și îl apreciez mult, aș vrea să ai amabilitatea de a-l primi în Casa Dumitale și de a-i împlini cu cât mai multă bunăvoință dorințele pe care eventual și le-ar exprimat. La rândul meu voi căuta orice prilej pentru a-ți fi de folos. Primește, te rog, domnule primar, expresiunea înaltei mele considerațiuni al dumitale de votat, baron de Hoberg. Vedeți, Maul! Auzit excelența sa, baronul de Goldbergs. E votat. Te roagă să primești în alta sa considerațiuni. Da, va căuta orice prilej pentru a fi de folos Ăsta, om copii Ar putea fi cu succes primar în Crevengăl Oricând hai, hai, omule, hai, du-te repede Spune-i drumețului că-i prezint umilul meu respect Și că voi trimite o trăsură să-l ia Hai, zi -o, zi -o, zi -o. Am înțeles să treci, Nu-mi place fiului că ai transmis străinului respectul tău și încă umil, e prea mult a, Prea mult, dar e prieten cu ministrul Asta e Dar străinul acesta n-are nicio valoare Nici tutit. Nu, nici funcție. Nimic. Un domn ordersuare care. De când tu, tu ești primar și președinte al Consiliului Da, -a poate că ai dreptate, dar nu mai am ce face. Țăranul nu a plecat cu umilul meu respect. Eu, mamă, cred că toată povestea asta are un dedesubt. Da Dacă domnul Olmers ar fi un oarecare domn Olmers Pur și simplu crezi că l-ar lua în seamă, ministru? <sus> nu, nu, nu Sunt încredințat că domnul Olmers este o mare personalitate de stat Care călătorește... Incononic. Presupunerea ta, frate, e plină de înțelepciune. Dar de ce o fi venit la noi? Avem și noi destule lucruri, vrănici de a fi cunoscute. Va trebui să-l primim cu toată cinstea cu vești copiii să fie îmbrăcați în alt. Să-i ofere flori. Voi trimite după paznicul cu foiișorul. să cânte dintr-un. Haideți De găsi pe Sperling. Poate ne face la repezeală niște versuri cu. Caută-l, frate, caută-l, mama și bine să se ocupe de bucătărie. Care pe masă toată argintăria din casă. Trebuie să ajungă la urechi. Excelenții sale că știm să primim Fiecare să facă tot ce e cu putință da. Pentru onoarea și gloria Scumpului nostru oraș Clevengel Hai, hai să mergem ca Da, grăbește-te, bine să punem da. Fața de masă de damas da, De fapt, s-ar fi cuvenit să o punem abia Mâine la loc Cine știe, poate e bine să fie pusă pe masă chiar de astăzi oh, Bravo, nu Ei, va, te ți schimbat părerea Te păminești că de dragul străinului da, Bineînțeles, e. de dragul Să-l invităm la desigur! Și să-l cap da, lângă mine Nu, copila mea asta nu se poate acolo loc locul lui Voi avea o grijă să-i găsesc un loc care să-i facă plăcere Dar acum mă duc să caut fața de masă Iată, uite, la Sabine Cum s-a înviorat așa deodată Ei, dar are treptate Trebuie să ne grăbim Ah, Dumnezeule ah, Am o idee Să mai invităm și alți oaspeți Dar pe cine să mai invităm? Uite, au plecat toți cu cine să mă sfătuiesc într-o chestiune atât de importantă? Margarete! Margarete! Madam! Dute te de la verișoara mea, doamnă intendent și al și pescăriilor, Brendel. Și la verișoara mea, doamna secretar vistiernic, Morgan Roth, și spune-le așa. Doamna Superceptor adresează cele mai umile salutări, doamne intendent șef al apelor și pescăriilor și doamne secretar vistiernic. Și dacă doamna intendent șef al și al și pescarilor, și doamna secretar vistiernic vor să aibă bunătatea să vină pentru câteva clipe la doamna Superceptor, atunci doamna superceptor le-ar fi foarte recunoscătoare deoarece s-a întâmplat un lucru deosebit de important. <fie> Iată-ne scumpă, verișoară, știu tot? Servitoarea mea era la măcelărie și l-a auzit pe măcelar povesti că vecinul său, țesătorul, <gânt> l-a auzit pe ușierul primăriei când îi spunea fiicei sale. Michete, spunea el, Așa. mai mulți conți au răstunat <gânt> în șanțul șoserii da. și au rupt și mâinile și picioarele. Un singur verișoară, dragă, numai un singur e în șanț, dar <gânt> se pare că e un om de Eu eram, dacă mi-e îngăduit să spun, numai în cămaș. Am cântam psalmul de dimineață și pieptănam cățelul, da. când la al treilea verset, Așa. servitoarea dumnei a intrat ca o furtună. E, -o. Am sărit în picioare, Așa. câinele mi-a căzut de pe genunchi, a, cartea de rugăciuni s-a rostogolit pe plita pe care îmi fierbeam cafeau, Ii, iară, iară, iară. cafeaua, cafeaua s-a vărsat în foc a, și din cântul trezește-te inima și-n alță imn, s ars două versuri. În nespus de rău, Nu faci nimic, uite ce-am aflat eu! <h -h -h -h -h -h -h -h în șantul drumului Așa? au căzut trei sau patru prinsi mm -hmm. oh, Unul și-a dat duhul, mm -hmm. iar altul abia mai suflă A Viziteul mm -hmm. și-a frângâtul, iar caie sunt cu în sus. Mm -hmm. L-am întâlnit pe stradă pe domnul avocat mm -hmm. din târgușorul Balc Care știa toate astea de la sa lui Care le aflase de la doamna inspectora i mm -hmm. Căria bărbierul soțului mm -hmm. ei îi povestise întâmplările în care s-a petrecut nu e chiar atât de grav zice că și-a rupt o coastă Nu, și curge sânge din nas Și-a distrus străsură Un conte Va Nu e decât unul, v-a mai spus Dar trebuie să fie un om deosebit Pentru că nu trage la pisica de aur ci ce, la noi, după rugămintea cuiva foarte suspuse Trebuie să-l primim și să ne ocupăm de el Scumpenele scumpele mele verișoare Sunt invitate și E o mare cinste pentru mine da. Desigur, nu voi lipsi Vreau ca străinul să cunoască toate notabilitățile orașului ce am nevoie de sfaturile voastre da, Pe ce cine să mai poftim? E, pe, pe domnul comisar al drepturilor de, de vamă și Axis Croft Nu, droga mea, de curând a dat o masă pentru aniversarea mai sii Și pe noi nu ne invitați. A, a da, poate pe domnul Wittman ministrul listul de la administrația rentelor no, domeniale Nu, de ce? De ce? nu, nu, eu soț Era acertat cu socrusul de pricina unei să gândesc la no. domnul inspector general al transporturilor Nu! Oh, pentru numele lui Dumnezeu veșoară nu se poate De ce? Are o soție suferită. Ah. Atunci ar fi mai bine să-l invităm pe domnul Runcăl mm. Încasatorul drepturilor de băuturi da. dări funciare și taxe trimestriale Pentru nu, provincie nu, nu, nu, nu, nu Să n de el, nu. draga mea E un bădăran da. Nu ne-a făcut da. nicio vizită Așa cum cere eticheta Mai curând să-l chemăm pe domnul Weidenbaum Supravietorul corvenzilor da. pentru plutări Ne ferește verișoară Ăsta nu Dar știi a, prea bine bă, că mizerabil ăsta Așa de vorbă cu fica Vitrega Cum natului meu un rânduri Lăsând să se înțeleagă că ar vrea să o ia de soție Apoi a dat bir cu fugiții oh. Și biata fata a rămas compromisă Bine, dar atunci pe cine să invităm, Dumnezeule mama. Oh, Ia-l și pe barul nostru, Sperling da. ah, ah, Doamna Superceptor Doamna intendent șef al și pescăriilor Doamnă Secretar Vistiernic Sluga domniilor voastre Eram în grădină Când domnul Vicei Pitrop a trimis la mine Pe ușerul Consiliului am venit cu repezițiunea unui raze de soare mm. Abia m-am avă răgat să coleg aceste flori Vlăstarea ale primăverii <rădă -i> Ai aflat? Știu tot? Un ilustru savant s-a răsturnat cu trăsura Are osul nasului spart și recomandarea ministrului Un savant spui? Doar savant? Doamne sfinte, oh. păcat de cafea mea vărsată Nu-l crede verișoară, din câte știu eu, ministrii nu se prea se închisesc de savant Mențin că omul cu nasul spart e un savant Vine sau din Egipt sau de la Weimar Ei, domn? Ce, Ce e totuna. Pe scurt, nu avem timp de pierdut Iată florile Copiii să vină numai decât să-i cum să oferă florile Mă duc să aduc, haide și dumneavoastră hai, hai, hai, hai de Ai văzut cum mătrân cât de caragioasă. Mătrâna ah. noastră, verișoară Se umflă de parcă ar fi un aluat? pus la foc. De. Și doar bărbată suna era decât un biet de. superceptor Care a lăsat destule lipsuri în casa de bani când a murit. De. De. Să vezi ce primire o să-i facă străinului cu rușine. Da. <laughs> Ți-aduce aminte friptura oh. de acum 8 săptămâni? <laughs> era scrum. Și oarecum o să îmbrace? <laughs> a, că nu are pic de gust. <laughs> Sunt eu așa. așa, copii, faceți reverență în fața scumpelor verișoare Bună ziua, doamnă intendent șef al apelor și pescărilor Bună, Bună, Bună ziua, doamnă secretar visternic Băi, copii drăgălași Domnul să-i ai de-n Și seamănă ca două picături de apă cu scumpa noastră verișoare. Bunica lor. Acum lăsați mâncarea, copii Puneți pâinea pe masă Nu vreau, el gata. Gata, gata, gata, a intrat pe poarta orașului. Vine, vine! pasă cu voișorul lui. A sosit cu trâmbița. O, Doamne și copiii sunt încă nepregătiți. Să nu facă alchimie, să i-presare fluviicale. sau mai ce bine să i le arnim în față. Oameni. Olmers, a venit Olmers! Ai. Să ieșim în timp dinare, Da, copii în față, copii în față. N-au auzit și l-au N-au auzit. Haide, frate, domnule, substitut de inspector al minelor, podurilor! Repede, repede! Doamne, intendent, șefa lapelor și pescăriilor! Nici cum, vă rog, doamnă secretar, pistie! Bă, după dumneavoastră, doamnă superceritor! Vrează! Atâta ceremonie! Dumneavoastră! Zău că nu poți să accepem! Ia, uite, venim! urcă Iată-i! nostru, oraș Cremvencăl și casa mea, sunt prea fericite să vă primească! Vă rog, domnule primar! M-aș să știu că măcar o singură persoană se bucură de venirea mea. Dați-mi voie să vă prezint pe doamna intendent șef al apelor și pescărilor, Brendel, verișoarea mea, doamna secretar vistiernic, Morgan Roth, tot verișoară, și doamna Superceptor star. Mama mea! Încântant! Vă rog să-l că perdelele nu sunt încă spalate mm -hmm. De obicei facem asta la Crăciun și la Rusală Aș fi nemângâiat să vă turbur obiceiurile, doamnă! Doamnă, pur și simplu? Asta-i o plasticie! Tână este fără-ndoială fica Într-adevăr! <laughs> Înseamnă nu-i așa mm, Mademoiselle, îmi place să cred că prezența mea aici nu vă stânjenește nici niciun fel Vai, din potrivă, domnule, regret că nu m-am putut bucura de ea mai demult Se vede cât de colo că fetița a petrecut un an în capitală Ați făcut acolo cunoștințe interesante, de bună seamă. Nu prea multe dar una în orice caz Atunci, de cel care a avut norocul să vă cunoască Prea multă cinste pentru o țărâncuță ca mine? Stai bună, dar tu nu ești o țărâncuță sau mine Locuim slavă Domnului într-un oraș foarte frumos Da, da, în care cele două străzi principale sunt e, e, pietruite Un a, oraș cu 5000 de locuitori, între care și câțiva poieți Orașelul are vreo producție industrială mai importantă? Bineînțeles! Păi, da. N-ați auzit de concursurile noastre de tragere la, la cinte? Nu, din păcate nu <laughs> Înainte de toate voi arăta domnului localul primării A fost construit acum 300 de ani de către un arhitect din Gota da. Are așadar cel mai autentic stil gotic Desigur, de-ndată ce mă voi fi odihnit puțin cabinet, cum da. pe domnul în camera sa Cu dragă inimă dați mi voie să vă însoțesc da. și mie da Și aici, pe-aici poftim, vă rog. Ok? Ok? Ok? Ok? La mine Ok? Ok? că s-a uitat. Ok? Ok? nu mi a spus Ok? nicio Ok? Iar ah. mie Ok? Ok? Ok? Ok? Ok? Ok? Ok? Doamne! eu care din mira Domnului și cu toată cinstea cuvenită Sunt doamna superceptor și nu doamnă pur și simplu Putea să mă întrebe măcar dacă bărbatul meu a murit de mult da, Să da. se fi interesat de copiii mei da. Deși nu i-am, dar... măcar din pălitențe Mai ales că fiul meu a spus destul de limpede Doamna sub perceptor da, Asta da. nu l-am piedecat să-mi spună totuși doamnă pur și simplu Cu toate acestea e un băiat tare drăguț, zău Da, da, cam din topor are a, o figură da? cunoscută Am tot timpul impresia că l-am mai văzut undeva mm, Da? Ah! Ah! Ah! Ah! Ce? Și -a -a? Se face la... Vai, ce? Ce? Ce? căutați în buzunarul meu Ce e sticla cu sărus? Nu, nu, nu, un medalion, un portret Da, da, da, este, iată-l Dar ce mai fi și asta? nu. străinul, să mai văd o dată Da, e el Vai, asta de mine Mor! Dar cine e? E, regele, regele Chiar n-a asta. statea De vreme, mi se face loc mătră ce mie? Pe noi. Cum? Ce fărăge? Verdelele ah! ah! ah! ah! ah! nespălate ah! oh, ah! Ah, bai, Și nu știe încă nimeni ah! în tot orașul bai, să ne grabim, mergi cu mătră hai. Mai e vorba? Da. Nici nu mai simt picioarele ah! Dar când e vorba de rege, de dragoste ah! pentru patrie Sunt sfârșit, nu mai pot Dar în condițiile astea, dacă așa poruncește cerul Pot fi și doamnă, pur și simplu. Regele n-are decât să-mi spune doamnă cât o va fi. Auzil, se plimbă prin camera de sus. Se simte cât de colo că e un pas regal. Ah, ah, numai de mi-aș veni în fire să-i pot da fiori fiului meu. Ah! iată bine că ai venit! Ce s-a întâmplat, mamă? Și Andras aici? Da, mamă. Și domnul substitu de inspector al minelor, podurilor și șoselelor? Cu atât mai bine! Ne, Vreau ne. să vorbesc! Așa. Nu mai pot ține taina ascunsă în mine! De mie. Ce? Și, mamă, ce, Unde e oaspetele? Covoară numai decât! Repede, duceți-vă repede! Trăți-vă da, în până la capătul scării! Ah Nicolaus, Nicolaus! Ce? În casa ta se află regele! Ce? Regele? regele? Mă fac să-mi Iată și portretul gloriosului nostru suveran! Da. Uitați-vă și voi! Da. Este el sau nu? Le-îți străinul! Înt Într-adevăr, și cum ai aflat, mă? Acum 40 de ani l-am văzut pe bunicul rege mm. și nepotul său o seamănă cu el ca două picături de apă! Vai, mai, n-am spus eu? Călătorește incognito! Părintele, poporului răsunat în șanțul drumului, ce și Doamne, doamne, ce e de făcut? Garda civică să iasă la defilare cu toți. Și-a spus ceea ce a, -a de cu steagurile Și consiliul orașului cu, cu orfanii de mână. Ar trebui să bată clopotele, să adune toți cetățeni Scumpele noastre verișoare au și plecat să dea sfoara în țară aha, aha. Atunci nu mai e nevoie de clopote Dar e cazul să fixăm o gardă de onoare în fața casei În fața casei noastre da. oh, Când o mai vedea și asta Cu siguranță că o să mi se urce sângele la cap Tăcere, vine! Domne Dumnezeu! Fii tare, mamă, fii tare! Mamă, fii tare. Uh. Aveți o casă foarte bine împărțită, domnul primar. Mi-ar drăjde să aici câteva zile cu adevărat fericit. Uh. <laughs> Maestate! Poftim? Maestatea voastră! Cum? Glorios suveran! Îl bate joc de mine? să lui Dumnezeu pe pământ Încetați, vă rog, că doar nu în aprilie Inimile noastre ard, scânteiază Ce vreți de la mine? Primul ministru al majestății voastre a destăinuit pe jumătate Să fi într-o casă de nebun? De ce voi mai maestatea voastră să tăgăduiască într-una? Doar avem neprețitul vostru portret Portretul meu? Iată-l, majestate ai al meu, într-adevăr, eu mă numesc Carl Ornert și nimic mai mult. Nu mai stărui, frate. s sa dorește să rămână... Uh, incognito. Ah, Mademoiselle Sabine, sosești la timp. Toată lumea mai ia drept regere, Dumnezeu știe din ce pricină. Nu sunt trege, și, la drept vorbind, n-aș vrea să domnesc decât asupra unei singure inimi. Și dacă această dorință mi s-ar împlini, crede că n-aș invidia pe niciunul din regii pământului. Și acum îngăduiți-mi să mă retrag. haide cu toții, după el trebuie să-l însoațim în pretutindeni. Da. Stați, stați, tată dragă! Da. Ce înseamnă asta? De unde ați mai scoară și istoria asta? E, copil proști, ești Regele, da. regile, regile noastre. Da cineva mai spus și gogoșile astea? Go Vezi bine că aceea Bunica ta l-a văzut acum 40 de ani pe unchiul lui. Da. Și mai mult, are chiar portretul regilor. De la el la, de la Sabine. Acum înțeleg, dar bine tata dragă, n a fost decât o glumă. E? O glumă. Nu știu de te-a ajuns portretul în mână ta. L-am l-am găsit unde când? când eram în capitală. L-am găsit în iarbă pe când mă plimbam și l-am uitat în buzunar. Și mă, rind, de ce îl priveai atât de dragăstos astăzi de dimineață când am intrat eu aici. Dragăstos? Îl priveam cu atenție și atât tot. Știți știsem în gazetă descrierea unui medalion pierdut Să văd și eu gazeta! E... e pe masă A, oh, Dragă. Poftim. Vai, ce ghinion! Copiii când au ieșit să-l întâmpine pe domnul Olmers Au pus pâinea cu pe gazetă E mânjită toată și nu se poate citi nimic Vai Dumnezeule, ce ar fi fost dacă agățam portretul bonită cum voiam ah. Tot m-ar fi arătat cu degetul Adevărul este că în echipzuința poate mele, sa bine, a întors pe dos totorașul Da, trebuie neapărat să mă duc să îi pe cetățe Mer Mers și eu, frate Așadar, ne-am bucurat degeaba Mă și vedeam cu gardă de onoare în fața casei Oh, copil denaturat oh, Bate pomenești că sofia și mâncare la bucătărie oh. Domnule, da. substitut de inspector al da. minelor, podurilor și șoselelor Poate mai aveți și dumneavoastră alte treburi înainte de masă? Scumpă domnișoară da. Înainte, ca și după masă, nu am altă treabă decât să desfășur în fața domniei voastre credința inimii mele Să o desfășurați? Doar nu e mantie? Eu vorbesc poetic, domnișoară, da. vreau să vă dăruiesc inima mea Iată, îngenunchez și o depun aici, la picioarele dumneavoastră o, Faceți cu ea ce vreți, regile a dispărut din casa asta, dar regina e acum în fața mea Ești regina mea Copilă divină la Vă rog să mă iertați, am întrerupt o convorbire importantă și frumoasă Nu face nimic, poftim Nu face nimic? În ochii unor asemenea împrejurări pot avea mare însemnătate Fără îndoial Și dacă veți petrece câteva săptămâni printre noi Veți lua parte la o mare sărbătoare La care zeul dragostei și zeița căsătoriei se vor îmbrățișa frățește Așa să fie oare? Da, domnule, și-o doresc din inimă Frumoasă sinceritate. De fapt, nu sunt încă logodită, dar sper că aceasta se întâmplă cât de curând. Nu sunteți logodită? Vă place să glumiți? Vă rog să mă înțelegeți bine, domnule Olmers. De cinci săptămâni nădăjduiesc într-una că iubitul meu va vorbi, dar el tace. Tace mereu. Nici nu scrie. Fie măcar prin mișlocirile cuiva. Tace? ha <grijinale> șireato, oare ochii mei nu vorbesc destul și nu-ți scriu versuri în fiecare zi? Ah, da, acum încerc să înțeleg. <grijinale> păi, dar poate că taci pentru că nu e încă totul bine pregătit. O, ar fi putut să-mi trimită un cuvânt printr-o terță persoană. La ce bun? Doar eram în fiecare clipă la picioarele dumitale. Poate că e încredințat că aveți destule doveze dovezi de dragoste din partea lui Întocmai, domnule, ați ghicit Și credeți cu adevărat, domnule Olmers, că iubitul meu nutrește pentru mine aceeași dragoste înflăcărată ca și înainte? Înflăcărată, spui? Numai atât? Eu aș spune cloc, clocotitoare Eu cred că aceste cinci săptămâni de despărțire au făcut ca dragostea să sporească Ei bine, atunci cred... Și sunt fericită În sfârșit Și eu sunt fericit Sunteți un om încântător, domnule Olmers Și vă mulțumesc pentru grijă și bună voința pe care mi-ați arătat Sluga dumneavoastră, doamne Dar cine mă iubește cu adevărat Nu se va mulțumi să mi -o spună numai mie? Dar cui să mai spună? Desigur, e bănuit că va vorbi și cu tatăl dumneavoastră S-a și făcut? Da. Și deoarece Logotna a fost hotărâtă pentru mâine E bine ca ceea ce a mai rămas de rezolvat să se rezolve chiar astăzi Nu mai e nevoie de nimic Nu aveți grijă. Ce-a mai rămas de făcut se va face, bineînțeles, chiar în seara asta Fără îndoială <gântu -i> Doamne, puteți cântre teamă și De ce? Familia de bună seamă nu s-ar putea împotrivi Când pe arozilor petale un fluture se va opri <gântu -i> Și cu în setarea toată roua din sânul lor o va sorbi <gântu -i> Foarte bine! Și iată, fac față de martor în jurământ un jurământ de iubire veșnică. Mișcătoare. Domnule Olmers, vă dau mâna. Ca astfel, jurământul să capete întărire. Vă sărut cu recunoștință. Dumnezeu! Îmi dau lacrimile de a putea bucura. Este ceva ce eu nu e mai bunit I. Un scump pe verișoare de oaspetele noastră. Un necioplet. Ați observat poate? cum făcea cu și de pâine și va da. a casa bine? Și nu mai pomenit să se poate astfel cu darurile domnului. A și fața de masă cu vin. Un Fața mea de masă de damas. Că nici mâncarea nu i prea prea Nu, no. Se vede da. că de cu când n-a prea blat prin lumea bună. Da, ce este, Andreas fiule? E să n-am ce spune. Ar trebui să promute un manual de bună creștere de la biblioteca mea și să studieze temeinic. Aveți dreptate, domnule Viziei n-are niciun pic de Nici rugăciunea dinainte de masă nu și-a făcut-o cum trebuie. Da, chiar? A vrut să gânte la sfârșitul mesii un inim păgân. Bufurie, fica zeilor, scânteie divină, auzi? și... Fiindcă el n-are niciun titlu, nu acordă nici altora cinst de Ce cu meu, primar și președinte al Consiliului Parohial ei vorbea despre procesele orașului, el se distras grăindu-și farbă cu vârful cu vârfuri Ați văzut? Ați văzut că zahăr și-a pus în cafea? Un pumn în Nu știu cum poate domnul ministru să recomande asemenea oameni. Domnule bine, Ce s-a întâmplat, dragul meu? Trebuie să vă spun. Ar fi fost mai bine ca străinul să fi rămas în șansul De Democ nu știi Ah. N-are nici o manieră ah, Și noi de suntem de acești păreri N-are pic de pentru literatură N-are no, no, no, no. no, no. nici o cultură Nici bună creștere no. Nici no, no. Dacă apare mâine la marea noastră sărbătoare Să face de râsul copilului no. oh, no. no. și de și timp, sabine Dar spune-ne, te rog În capitală toți tinerii sunt ca acest no. domn Olmers? Tinerii de sunt aici domnului imposibil Dar un de nu acordă titluri nimănui? N-are răbdare să-l nici pe tatăl tău și nici pe domnul pastor? Bitulol, <grijă> mers! Astăzi, bunicuțo dragă, constrângerea este pe cât posibil înlăturată. Complimentele sunt la fel de plicticoase pentru cei care le fac, și te pentru te te ui, cei care ui, le primesc. Te... <grijă> despre titluri! Ele nu se folosesc decât în exerciţiul funcţiunilor. Oh, în societate nu fac decât să stăvilească bulaţi scuze. <găși> Dar ştate şi odată, simt că mi se urcă sângele la cap. Şi-i morţă! cum mă spuneam, domnule Olmers, de 200 de ani, turma comunală are dreptul <găși> să pască pe colinile lumele <găși> Da, desigur. De domnule. curând, însă să rotă partea locului, A facat o Mi se pare că. Da, Iertați-mă, vă ascult. Da. Da. Spuneam că a luat oaia cea mai grasă. Da. Da. da, e limpede, domnule primar. Pădurarul trebuie să dea înapoi o da. de da. Și să plătească orice amendă să cotiți dumneavoastră. Ne-ați da. da. da. oferit la masă atâtea lucruri bune încât deocamdată e cu neputin să ne mai gândim da. la o oricât de gras ar fi fost. S-a da părat, domnule, că discuțiile se. Serioase, nu prezinte interes pentru toată lumea. Pe prunea mea, bătrânii erau foarte respectați. Tineretul i de titluri, asculta și învăța. Dar pentru că acest bun obicei nu mai e la modă, persoanele în vârstă sunt obligate să se retragă din societate și să deplângă această degădere a măravrilor. Bună ziua! Nu cumva doamna s-a supărat pe mine Mama mea, doamna superceptor, este o persoană atât de respectată în tot orașul încă nu se poate supăra dacă cineva nu-i acordă întâmplător titlu și cinste ce da. îi se cuvin da, da, Am onoarea în provincie titlurile sunt foarte lungi și se rețină a nevoie Mai ales când tu însuți n-ai niciun titlu, vă salut Într-o societate plăcută, constrângerea ar trebui înlăturată Dar nu întotdeauna veselia este scopul unei adunări S-ar cădea uneori să iei înseamă persoanele din jur Și să dai oarecare atenție calităților lor Bună ziua! Cu atât mai mult că cât bunele moraver Se păstrează respectând un anumit ceremonial Bună ziua! Doamne, doamne, ce mai fi și asta? Dacă n-ar fi ministrul la bijloc, I-ai spune și eu ce i se cuvine Vezi ce e cu Carl? Ai îndepărtat toată familia. Eu plec. Vorbește cu tata până nu e prea târziu. Da, și... Ca să revenim la oile noastre. Domnule primar, chiar dacă mi-ați făgăduit toate oile din lume, nu pot să vă ascult. Trebuie să vă fac o mărturisire care de mi-a pasă sufletul. Și o spuneți? O iubesc pe fica dumneavoastră și. Vreau să mă căsătoresc cu ea. Ah, e prea mare ce? Am care avere și, datorită bunăvoinței ministrului, ne dăždesc să obținem curând o funcție onorabilă. Felicitări mele! Aș vrea să am în cuvințarea dumneavoastră. Vă rog să mă înțelegeți, domnule Volmer. Sunt pater familie, dar nu pot lua nicio hotărâre fără sfatul Consiliului de Familie. Voi convoca toți verii și verișoarele, toate rudele și le voi expune cererea dumneavoastră în termenis. ce se cuvin. Cum credeți? Eu aștept cu nerăbdare hotărârea mea voastră. Iată te uită cum dă buznata, așa să cineva, să mă ierte Dumnezeu. Dar graba asta ar putea lăsa impresia că vrem să ascundem ceva, că avem anumite motive. Da. Margarete! Margarete! Domnule primar! Chiar mă repede încoace pe doamna, mama mea! Pe domnul, fratele meu și pe doamnele verișoare Trebuie să discutăm ceva foarte important Am înțeles O să nu fi fost ministrul la mijloc Că îl trimiteam la mare cât ai clipit Așa trebuie să le ușurel. Am tot interesul să-i dea ministrului Un raport amănânțit asupra sărbării de mâine. Iată-ne Iată-ne la dispoziția domnului Dar primar Dar ce dorești, figule? Cine ai chemat, frate? E vorba de o problemă de familie Care trebuie discutată în prezența tuturor Despre ce e vorba? Despre ce? Știți cu toți că, a mea, și toții Stii, Sabine, a atins vârsta la care de obicei fetele se marită. Și cu toate acestea e încă foarte clânără. și avea eu o copiliță. Mai știți că să-ți numi mea fiică, Sabine, a fost șerută în căsătorie de către domnul substitut de inspector al minelor, podurilor și șoselelor. Dar mai departe. Da, iată că înainte de sponsoria, adică de celebrarea căsătoriei, se prezintă un nou pretendent care își mărturisește aceleași creștinești dorințe. Da, acela pe care e excelența sa, domnul ministru Mi l-a recomandat cu atâta insistență Domnul Olbers Vreau să știu părerea scumpelor noastre Vă rog, vă rog, vă rog Tu ce crezi, frate? Știu eu? Nu-i cunoaștem familie. Poate că nu-i dintr-o familie prea... No, bună, nu? nu știm cu ce formule îi se scrie stimate sau mult prea onorate. De obicei căsătoriile sunt chipzuite cu multă grijă. Da, da cum mi se așa. pare că discutăm în pripă? Nu? Scumpul nostru văr e mai bine ca oricine. Că un străin este un fond, un trântor pătruns, înfermecătorul nostru stup. -și, și apoi acest domn stup. Olmers nu cunoaște vechile și respectabile noastre obiceiuri. Ba chiar își bate joc de el. Da, uitat, tocmai ce nu mai important. Un um, placista nici nici o ocupație, nici măcar diurnist, sau mă rog, ceva în felul ăsta Și să se însoare cu fica unui primar, care mai e și președinte al Consiliului Parohial Cu nepoata unui super asta e e prea Așa, Așadar, în concluzie, sa bine, nu se va cu cuiecta Așa, de acord Bine, optime Asta e și părerea mea, nu rămâne decât să-i aducem la cunoștință cu noastră, dar cu cât mai multe menajamente. Ministru, înțelegeți? Dar, mă rog, ca să-i dăm totuși o compensație, propun să-l invităm la masă în fiecare zi. Sau să-l rugăm să fie naș la viitorul botez în familie. Bun, bună idee. ce zice să-i propunem altă nevastă, fiindcă am impresia că ține morciș să se stabilească în Crevinchel? Asta, frate, e într-adevăr o inspirație fericită. Da de cine să-i ci pe ursula fica ca fratelui meu, Andreas. Mm. Mm. Da, dacă așa hotărăște Consiliul de Familie, eu mă supun. E drept că ursula mea împlinește abia 9 ani, <gri> dar domnul de Olmers nu are decât de să aștepte. De Între timp cu ajutorul ministrului și poate găsi o slujbă onorabilă și poate învăța manierele, Și da. dacă nu vrea să aștepte? <gri> atunci îmi permiți să o propun pe verișoara noastră. Aici de față, doamna intendent șef al apelor și pescăriilor, Oh, O, glumiți! De ce? De ce, scumpa noastră verișoară, Nouă, dom epitrop, de domnule Vicei Pitrop, de Și aveți avere, îi puteți cumpăra un titlu. Da. Se găsesc la preț destul de scăzut. Și pe urmă băiatul e el. Da, dar e foarte frumos lui, al lui. Ce părere ai Facă-se voia Domnului! Da. Iertați-mi, iertați mi răbdare, dar nu mai pot sta liniștit, când știu că aici mi se hotărăște soarta. Poate că ați și luat o hotărâre? Da! Desigur. <laughs> Vedeți, Excelența sa, domnul ministru, ne-a recomandat cu atâta căldură persoana dumneavoastră, încât dacă anumite dorințe cum să spun, nu pot fi Se mai. Insum, în top. Da, de simț, sunt niște Care modificări. Ce, ce trebuie să înțeleg din aceste frânturi de fraze? Vă rog, domnule primar spuneți-mi limpede despre ce e vorba. Mama fiind cap de familie, ei revine dreptul de a fi purtătorul nostru de cuvânt. Eu mă retrag cu voia din tale. Așadar, doamnă. De pe buzrile dumneavoastră trebuie să aștept sentința. Neobrăzatul iar doamnă. Nu, domnule, doamna nu are nimic de spus. Vorbește tu, Andreas, fiule, nu cunoști gândurile. Domnule, vă rog să nu mă stați prada acestei nesiguranțe. Problema e delicată, domnul meu. De obicei femeile se pricep să înnoadeițele căsătorilor. De ce e mai bine să vă adresați acestor doamne verișarile noastre? Cu bine. Vă ascult, doamnele mele. Ei, domnule, inima unui tânăr nu știe bine întotdeauna ce vrea. De multe ori, el se crede departe de țintă, fără să vadă că Zeul Amor e chiar în preajma lui, gata să-i dărâiască fericirea. Ce vrei să spuneți, domnule? Întrebați-o pe Comă, dragă. Dați-mi dumneavoastră dezlegarea acestei taine, vă rog! Familia s că trebuie să vă despăgubească și face fel de fel de planuri și proiecte. Dar vă rog, vă rog să mă credeți că e foarte greu unei femei tinere. Văd v-abia de 10 luni să vă lămurească asupra acestor planuri. Bine? A plecat și ea. Ce dracu' sunt însemne toate astea? Nu pricep nimic. A, dar iat-o pesa bine. În sfârșit, e singur. Am să spun o mie de lucruri. Eu unul singur. Că mă iubește, așa -i? Ai ghicit. Nu e momentul cel mai potrivit. A furit o de șperling, mă urmărește pretutindem ca o umbră. Hm. Uite, nu ți-am spus, vine din nou. Vrei să-l dau afară? Pentru Dumnezeu, strigi totul. Iată-mă, drăgălașă Sabine Iată-mă, credincios și supus la picioarele dumitare Ia seama, ești în pericol să fii călcat în picioare Dar vai, veni fetița care ne observând, plăpând floare Strevitul pina sub picioare Răutăcioasă fetiță Nu face nimic, nu e ea, Sabineta mea Și slavă Domnului, suntem foarte uniți În fața altarului încă nu Vom fi curând da. Va trece spre altarul lui portiță da. Purtând cochetă în cosiță, Cu numea cea de lămâniță da. Și dacă vi s-a spune că aveți un rival? A, ce? Cum? Ia seama, Carl! Într-adevăr, domnule Olmers, da. aveți dreptate E bine să cereți sfatul domnului Sperling? Ce, ce sfat, îngerul meu? Uite ce este, domnul Olmers hm. este pe cale să termine un roman Eu un roman? Da, da. Și pentru a pregăti deznodământul Este neapărat necesar ca fata, da. eroina Să se întâlnească cu cavalerul, eroul principal Da, da, e, e neapărat necesar Dar fata tot timpul este supravegheată O urmărește când tatăl, când mama, când... Celosul rival Aha! Există și un rival? Da Desigur, un individ dezgustător Într-adevăr, exact. domnule, o ființă respingătoare Aha. Trebuie găsit un șiretlic Pentru ca cei doi tineri să se poată întâlni în taină uh -huh. Fără să a de bănuit nimănui Poate aveți burăvăință, domnule Spelling Să mă ajutați cu sfaturile dumneavoastră da. Cu dragă inimă da. Deci să analizăm da. Ziua nu poate avea loc această întâlnire Pentru că plicticosul rival nu slăbește fața din ochi Asta așa e, da. Prin urmare, trebuie noaptea. Da. Miezul nopții, ora asta fiu. Nu, nu, nu băgați bine de seama. Fata are un deosebit respect pentru conviniere. Dar nu e nimic să bine, pentru că tinerii sunt pe jumătate logotiți. Nu, nu se poate. Țin prea mult la eroina dumitale și la onoarea ei. La miezul nopții nu se poate. Cel mult pe seară. Zi, așa. <laughs> Rivalul e desigur un prost Care se culcă de vreme <laughs> <laughs> Atunci, la căderea serii Cavalerul se va stricura în odaia Un Ferita da. Fata nu poate consimți la așa ceva Se pare că fata nu prea are încredere în iubitul ei ba, da. Dar ce se va spune despre asemenea morală? Păcat, domnule Olmers, că ați creat-o pe eroina dumneavoastră atât de corectă și de neclintită Aveți dreptate, mi-e teamă că până la urmă va rămâne în brațele nesuferitului rival Asta nu trebuie să se întâmple, o să ne dăm toată o în să, să nu fie așa Să analizăm mai departe Fata ar accepta o convorbire în fața casei înainte de ora culcării? Nici asta nu mi se pare prea corect De ce? Nimeni n-ar avea nimic de spus La acea oră pe stradă mai trec oameni, cu de noapte, mai știu eu cine Nu e cu nimic compromițător Minunată idee fie și așa, domnule Olmers, dacă vă convine Domnule Sperling, voi urma sfatul dumii tale. Îți mulțumesc din inimă Mi-a făcut plăcere Îmi pare bine că rivalul e dus de nas <laughs> Dar ce-ar fi dacă cei da. doi tineri Și-au întâlnire chiar în prezența rivalului? <laughs> Minunată idee, De un comic grozat <laughs> <laughs> Și acum, noapte bună, domnilor O să mai râdem și mâine Pentru că, desigur, domnule Olmers Va aranja totul chiar în noaptea asta Bineînțeles, să bine Când romanul va fi gata, îmi îngătui să vă cer un exemplar Nu aveți nicio grijă, vă va fi dedicat Și acum, adio? Noapte bună, domnule Noapte bună Noapte bună Ce te-ai fi făcut fără mine, domnule Olmers? Fără talentul și iscusința mea Acum succesul romanului Domitelie e asigurat că și strașnica idei cu întâlnirea în fața casei, Mii -mi o datorezi. <fie> În sfârșit, scumpa mea, în sfârșit singuri Acum pot să-ți spun nestingherit că te iubesc Da, da, da, toți sunteți la fel Un îndrăgostit nu găsește niciodată destul timp Pentru a repeta de o mie de ori ceea ce a mai spus de alte mii de ori Pe când un soț care ar avea la dispoziție toată ziua Nu face decât să mormăie și să se plimbe de acolo până acolo fără rost Îți jur că... Îți jură mai încet Suntem Suntem înconjurați de o tuzină de urechi Uite... Chiar deasupra noastră e camera de culcare a tatălui meu și lumina e încă aprinsă mm, Alături e o taie punicii, care fără-ndoială își cântă psalmul de seară Dincolo în față stă unchiul Andreas, care probabil își răzvăiește romanele Iar sus, sus la mansardă, domnul Sperling compune desigur un sonet pentru mine <laughs> Peste puțin timp va trece pasnicul de noapte cu trompeta lui și și probabil și... că în curând va veni și lampagiu să aprinde fernarul acesta Nu, mm? nu, nu, asta nu E lună plină. Consiliul Oroșenesc profită de asta pentru a face economie. Aha, ca și pentru pietruirea șoselei. Nu-ți mai bate joc din noi. Cu alte cuvinte, nici aici nu vom putea vorbi în liniște. Cât că am fi stat mai bine în camera mea să bine, am fi fost mai în siguranță. Crezi? Să știi că la Cremvinchel nu e obiceiul ca tinerele fete să intre în camerele iubitilor lor. Gheada sau cot că logodnică Păi că nu sunt logodnică. Și dacă te vei purta ca până acum, atunci slabă nadejde. Acum da, m-am purtat? Ce diavol te-am prins să-i spui bunicii mele, Doamnă, pur și simplu. Mm. Ține bine minte. E doamna superceptoasă. Și de ce că scai într-una în timp ce ți vorbea tata? Baga mea era o poveste atât de lungă și de plictisitoare. Mm. Și pe urmă ce te a apucat să spui meu că biblioteca lui nu face nici două parate. Da, așa și e. Nu mai povești cu tâlhari, mm. compuneri proaste și. Al oh, de -și ce pasă? E bine, bine, începând de mâine, voi lăuda pe toți autorii preferați ai unchiului Andreas. Nu, nu, nu. nu e destul. Îți lipsește condiția principală. Ce anume? Un titlu. Ah. Aici la vin că nu faci nimic fără un titlu. Hm. Un pergament cu multe parafe prețuiește mai mult decât cele mai frumoase în ale sufletului. Valoarea unui om e măsurată după titlul pe care îl poartă. Pe scurt, fără titlu nu poți să fi soțul meu. Bunica mea nu poate îngădui ca ne poate ei să se marite cu un domnul. Olmers, bine, bine, află că mi-am născocit un titlu Atunci suntem salvați, asta de ce nu mi-ai spus mai curând? Mania titlurilor dăinuiește pretul tinde Peste toate la fel Am socotit că nu mai e nevoie să ți. spun Staci, au dus cumul la fereastra starul Sperling Doamne, nu cumva ne-a spionat Ola, Ola, deschide traga mea Ești trează sau poate visez? Ce cum ești? Blândă? Sau ești rea? Tu plângi în somn? Sau tu visezi? Mie îmi sunt dedicat aceste versuri. Și ca de atâtea alte ori, iubită, ai profundat în vis. Iar ochii ei fermecători în vin de somn s Ai auzit, ochii mei, fermecători. metă o nouătate ori. pentru mine Melodii dulci, să-i legine, somnul de vinovat Își acordează vioara, o să trezească toți vecinii cu serenada lui să le adrag. dracul vine și paznicul de noapte Asta mai lipsa, să ne ascundem, repede, repede, aici în tufele astea Vina o La la la, la, la. Ascultă, mira, Ce plânge pentru tine asculta ce este ora Asculta-si, nerușinatule, n-auzi ca fac muzică. Și ce ce-mi pasă mie eu trebuie să-mi fac datoria. Ascultați ce toții da, da, da, da, da, da. Locomica o în pace! Sabine doarme de mult Să ne culcăm și noi Noapte bună Da, da, da, să ne culcăm Ne-am obosit destul pentru astăzi Nu mm. Numai din princerea aventurerului Venit din capitală mm -hmm. Auzi, Carl, mm -hmm. asta e pentru dumneata Lasă serenadele Domnișoara Nas de ceară Doarme dusă la ora asta De dumneata e vorba, Sabine mm. Nu-l perdea de noi Păi, facă acela! Păi, au zil! Noapte bună, domnule substitut de inspector al minelor, podurilor și șoselelor! Domnul Sol! Domnule Nike! Depitro! Bine că s-au dus. Bine că s-au dus, s au închis toate ferestrele. Oh, N-ar strica să ne retragem, și noi. Nu, încă e o noapte atât de frumoasă. Hai să facem o primare până la porțile orașului. Vi? Sunt gata să străbat toată viața la brațul dumneavoastră. Dar nu admi niciun fel de plimbare înainte de căsătorie. Și cu asta, noapte bună. pregătește te să urmezi începând de mâine toate sfaturile pe care ți le-am dat. Noapte bună, draga noapte mea! Noapte bună! Și fii fără griji. Da. Văi, de mine, ce mai e și asta? Vine ce? cineva cu felinarul, Nana! Mi se pare că e, tata e Claus, ușirul primariei! Trebuie să ne ascundem din nou! Credem, nu-mi pare rău! Dar ce ascunde? Divina aici, bineînțeles! Mai de nu mi-aș pierde slujba Dacă nu știți cu primarului Mai în să-mi ia Cine bate la ora asta? Statuie primește, domnule primar! Tu ești Claus? Ce vrei? Hoanța! ce cu ea? Am avut din loc! Taci! Taci să nu mă audă nimeni! Cogor îndată, data, mă Doamne, cine o să fie pus mâine pe stâlpului familie în locul ei? Doamne, doamne! Te Klaus. Okay. Știți că ai ducea în fiecare zi în temiță câte o bucată de pâine și un ucior cu apă. La fel am făcut și astăzi. Hoața ia vesel, că tu și la locul lor. I-am murat noroc pentru ziua de mâine și am închis-o și acuzăvărul în urma mea. Mai departe. Acum, în ceas, nevastă mi-a spune, Ia uite ce călăgie fac pisici în pod ce și zic eu, li să interzit să mai uite pe acoperișul primăriei de când o pisică a avut să fete pe scaunul domnului primar. Da, da, da, da. mi-aduc aminte. Da. Fac eu tot felul de presupuneri, în cele din urmă mă scol, urc scările în să și găsesc cuibogul bogol. Păsării ca zborase Cum? Pe unde? Și-a scos cătușile! a făcut-o ca în zid, de a fărat din Camagoșuncă și trei cărnați și e dus a fost Ah, vrăjitoare, trebuie să o ardem pe rug, Să facem un raport către pădurar să ne dea lemne Dacă bineînțeles s-o mai prindem Tot orașul așteaptă sărbătoarea de mâine Stâlpul în e gata, ridicat Ce ne facem acum? Da, eu Reputația mea Și un mea Satana i-a ales nici de Satana. Satana a fost un suflet de creștin Uitați-vă, v ați lăsat pe masa din temniță Niște cărți și fițuica asta Poftim Ia luminează aici. Așa, vrea înțeleptul Consiliu să mă ierte Că-i stric gluma de mâine Auzi glumă M-am plictisit să mai stau închisă Și am ieșit să respir puțin aer curat Eliberarea mea o datorez domnului Vice-epitrop, iată! curat! Elibirarea mea, o doresc doar vici. Cu fratelui meu! He, he, he. Slavă Domnului că știm cine e Satana! Care a avut bunătatea să-mi împrumute cărți din biblioteca sa. Dintr-o carte a lui am învățat să-mi pregătesc fuga cu curaj, răbdare și chipzânț. Momentul a sosit. Plec! Minte, domnule primar, a și plecat? Ce haz vor face cetățenii de Rumersburg pe seama noastră și blestematul ăla de fratele meu doarne să se scoare? Andreas, Andreas, Mii de blesteme! Cine mă trezește la ora asta? mai numai decât! Ce văd? Fratele meu? Da? da. Cobor, cobor. De norocire, nenorocire, Claus va afla orașul, că fratele meu e vinovat, e, e în stare să pună biblioteca la asta, să în familie. N-ar fi gău, ia acolo adunăture de bani de asta, le primești Ce s-a Cărțile dumitale tale, blestemate mate, doar au trecut prin cenzură Și mă rog, în baza cărui ordin legal a îngăduit deținutii să-și petreacă timpul în chip plăcut Se plictise și deținuții câteodată De aceea i-am dat cărți folositoare ca să se reculeagă înainte de a-și primi pedeapsa Minunată reculegere! Eh, află că s-a dus dracului! Sunt șunca mea cu tot! Hai. A spart zidul și a fugit datorită dumitale, fratele meu! Poftim, citește! Mm. Eee! Hey! E, care acolo să faci atâta sarvă? Poftim s-au trezit toți proștii din crevenkel! Nu cumva mi-a fugit logodica? Confort mai de decât te gre furtunii. frate, sunt uimit. Și ce-mi pasă mie? Uimirea dumii nu poate fi pusă la stâlpul infamiei. Am sosit. Cine a sedus-o? Satana. Înțeleg. Satana se numește Olmer. Ce nu se bine, nu e vorba de Sabine. Da. De A fugit. Cum? Oi, sunt că și trei crinați. Adică s-a dus sărbarea de mâine și logodna s-a dus dracului sonetul meu. L-am compus pentru deținută, niște terține admirabile Ce-o să spună capitala? ce -o să spună ministru? Va spune că la noi domnește dezordinea A, Lipsă de de atenție Vei fi destituit din funcție de primar A, Iar dumneata băga la pușcării Să dăm alarma, să prindem Cop, e întuneric, Bezna Să se aprinde toate ferinarele Nu se poate, calendarul arată lună plină nu nimic, plătesc eu, uleiul Să începem chiar de aici, Claus? A, ferina felinarul Ah, e de mine și un ca înapoi! Hai! Ei! Dar ce-i asta? Ce cineva ascuns spatele felinarului? Te Ea e! Ce? Cum, cum, cum? Aha, și satană-i lângă Ești la lumină, ființă nelegiuită! Tata, tata, iartă-mă! Ce-ți s-a bilet? mea! Domnule primar! Și oaspetele? Și oaspetele! Ce-i Ce-i acolo? Veți afla dată, domnule primar! E bine, află, îl iubesc pe Olmer și nu pot să-l pe domnul Sterling. Oh, crudă creatură Olmer s-ar are un titlu frumos, este prieten cu ministru Și se consideră fericit să comunice ministrului întâmplarea nefericită cu fuga deținutei E drept că problema e gravă și trebuie Închipzuită, cu grijă A, Credeți? Și ce urmări poate avea problema? Dumneavoastră, domnule primar, veți fi destituit Iar domnul vicepitor, arestat Vai, vai, vai, vai, vai Dar... Eu iau totul asupra mea și vă garantez că nu vi se va întâmpla nimic Frate, frate, gândiți te bine, Sabine trebuie să se mărite cu domnul Olmers A fost văzută cu el în puterea nopții, pe stradă, frate, e, e compromis. Eu unul, nou mai au despre mine eu n-am nimic împotriva după ce le-a întâmplat, dar mama gândiți-vă te tata, are un titlu Are, are, are într-adevăr? Un... sigur Que ia estar só deslencinho Mama, mama, mama, mamă, fii bună și coboară puțin! Vreau să sărbăm lovodnă! Coboară, mamă! Radă, da. În puterea noții? În plină ceață? Da! da să știi, mama. domnule Olmers, atâta timp cât chestiunea cu deținuta nu va fi clasată, nici vorbă nu poate fi decât să-l dorim. mai spus să-mi iau toată răspunderea. Dar ce lovitură de roman mai e și asta? Mamă! Domnul Olmers, Vrea să se căsătorească cu Sabinete și ea acceptă da. Și pentru asta m-ați culat din pat? Eu v-am spus părerea mea Da, dar între timp s-au petrecut o seamă de lucruri neplăcute și dumnealui ne poate scoate din încurcă e perfect egal Fata s-a ascuns cu el noaptea în spatele felinarului Cu atât mai rău pentru ea El nu va mai lua nimeni de soție Să rămână fată bătrână Domnul Olmers are avere Ei, și? Are merite Asta n-are nicio semnă Are un titlu, de seama Ce? Un titlu? Da, mamă Dar ce fel de titlu? Oftim Și dacă doamna superceptor are bunăvoința să-și arunce ochii pe această hârtie atunci doamna subperceptor va avea prilejul să vadă ce titlu port pentru că este bine cunoscut nobilul caracter al doamnei subperceptor da, doamna, sunteți cât se poate de politicos. Dar mă rog, ce fel de titlu aveți? Inspector șef privat al așezărilor publice Inspector șef? Privat? No. Inspector șef privat? Onorific! Oh. Ah. Oh, atunci totul se schimbă no. Încă n-am avut în familie ceva privat Mă rog, dacă așa stau lucrurile Și dacă domnul inspector șef privat ne face cinstă Fericirea mea E în mâinile doamnei subperceptor. Uh -huh. Domnul inspector șef privat se poate bizui pe mine. Doamna subperceptor bunătatea personificată. Și domnul inspector șef privat un model de bună creștere. Uh -huh. Așa cum, dragii mei, să intrăm în casă și să încheiem de grabă un contract de da, căsătorie. Permiteți-mi să, da, da. să ofer brațul doamnei subperceptor. Sluga prea plecată a domnului inspector șef privat. Să mergem. Să, mergem, hamă, să mergem Iar dumneata, domnule Sperling, care ești dat substitut de inspector Te rog, nu mi-o lua în nume de rău Când e vorba de binele și de interesele orașului nostru Orice bun patriot își sacrifică propria fică da. Domnule Schperling, da. Te-aș ruga să-mi faci o rație de nuntă da. Așteaptă Ingrato Vei vedea ce imn voi scrie în onarea ta O adevărată capodoperă e, Uite că s-au dus cu toții da. Iar hoața cine știe ce ascunzătoare Stă și în fulecă din șunca mea Domnule Claus Vino sus la mine, vreau să-ți citesc terținele despre puterea dragostei Du-te, cu terținele cu tot Mai bine mi i face eu să și un gan înapoi Dar am rămas singur și nu trece nici măcar paznicul de noapte I-aș lui terținele, dar nu trece Ce să fac? Iubiți ascultători! Nu e nimeni dintre dumneavoastră care să oferă să asculte tercinele. Ați ascultat Cuibul Coțofenelor de August von Coțebu Adaptarea radiofonică Val Sandulescu. Distribuția a fost următoarea. Dr. Nicolaus Star, Alexandru Ciugaru, artist al poporului. Sabine, Ficalor, lor, Coca Andronescu. Doamna Star, Maria Vauvrina, artistă emerită. Domnul Andreas Star, Marcel Angelescu, artist al poporului. Doamna Brendel, Silvia Dumitrescu, artistă emerită. Doamna Morgan Roth, Virginica Romanovski, artistă emerită. Domnul Sperling, Grigore Vasiliu Birlic, artist al poporului. Domnul Karl Olmers, Radu Beligan, artist al poporului. Claus Nicolae Gărdescu, artist emerit. Paznicul de noapte, Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit. Margarete, Olga Manolescu. Unțăran, Alexandru Lungu. Crainicul, Paul Sava. Regia artistică, Constantin Moruzan, artist emerit.